То дав мені ню за отчизну? Отчизна – те, чого жадає наша душа, що їй миліше над усе. У тобі, мені Україна, у тобі, моя отчизна, ти мені за все, усе, іси. Заховаю всю Україну за самий пень мого серця та й носити мені під серцем, поки в віку мого зайде». Побачимо, чи здужа хто з козацького лицарства добути з-під пня мого серця тую Україну. Побачимо, усе, що ані є, віддам, продам, усе за напащу за таку Україну. у і всьому козацтву, але й такі, що правду треба казати, душі не вбивай. Правду виявляй, давня приказка діла таки не так було. Дядьку далабі не так. Ти, батьку, нестотно по правді докорив нам. Козаки були б винні і горлом би карані мусили бути, якби вони понапивалися у дорозі або навою. на вою, на тяжкій та важкій, якій праці козачі, ну то інша річ, але ж ми сиділи без діла. Манячили перед містом дурнісінько, ні постування, ані і ніякої такої християнської речі не було показано? Як же ж таки можна, щоб з безділля не розваживсь чоловік тея ледащіцею? О гріху ту мені єся здає нікотрого, а ось ми краще покажемо вжим ляхам, як нападати на непривинні люди. Перш добре пришанували, аж не здякуються й досі. А що вже теперечки, то завдаємо такого гарту, що й ніг відбіжать велиможний пани. Подобали козаки річ корінного отамана. Вони вже були їй овсім підвели свої похилі голови, а багацько дехто й головою кивнув, згодно додавши. Добре, каже Кокубенко, бігме добре. А Тарас Бульба, стоячи неподалеці, від Кошового додав надто, «А нащо батько Кошеви? От жилибонько Кубенко в цітку влучив? Що ж ти маєш казати?» «А що ж мені казати? Казати, бо що Бладжен і батько, що порадив такого сина, от що?» Невелика мудрація докірливе слово сказати, але ото добре замовити таке слово, щоб то не шкілюючись чоловіка у пригоді. Підвело б його, додало б йому сили, як гострі остроги коневі, що покрився погожою водою. Я сам мав розважити вас звичайною річчю, але напослі Тайко Кубенко попереду догадавсь. Що правда, то правда, батьку, відгукнулося проміж запорожськими давали. Звичайна річ, додали ще декотрі, і сивочуби, навіть що стояли ті сизі голуби в лохаті, і ті кивнули головами усом сивим моргнули, доказавши стиха свята правда. Теперенька ось що, панове, простяг річ далі кошовий, з гарду, деручись на мур та підкопуючись, як ото роблять чужземні митці, цур йому пек. Най його дядько мордує. Неподобна річ, не козаче діло. А вважаючи на те, що ляхи увійшли в місто не з великими запасами, возів би з їх на маль. А городищани чортом чорта б з'їли, коли б теє, то значиться, що усе духом зметуть. Та й конім же теж сіна. Не знаю вже, хіба що з неба кине їм на вила там їх святий. Тільки ж про це я казав сліпий, побачимо. А що ксон зі їх, то та, побрехачі гарні, та й годі. Чи круть-верть, чи верть-круть, а вже ж вони та мусять вийти з міста, повіщось там. Поаюйтеся ж, панове, на три гурти. Та й ставайте тройма шляхами, просто других по три куріні Дядьківський та Корсуцький на залогу.